а із втратою частини зубів у дорослому віці відкрили девакуватий символізм всього, що відбулося із її життєвою орфоепією. Просто «с» – це був такий чужий для неї звук. Отож, Сюзанна, попри все, знову стала Сюзанною. У кого не сечить душа, тому судилося шепелявити. На каналі вона була сама собі господиня. Досягнувши стану, всезагальної покинутості. Але ці позиції втрачено. Вона прокинулася в машині Прунського, довго не розуміла, що відбувається, даблдекер спав. Густа ніч висіла над шосе. Фари розстрілювали її жовтим тоскним світлом. Шуз зіщулилась всім своїм худим тілом від відчуття, що світ нестерпно крихкий і загрожений. Світ давно не тримається на китах. Кити, між іншим, зникли, як вид десятиліття тому. Світ тримається на її, що телескопічному гарпуні і може зірватися у будь-яку мить немов розмокла картонна коробка. Прунський невтомно вів авто, не звертаючи уваги на дорожні знаки. Шуз лякалась цього вояжу. Вона опинилась у руках двох неурівноважених чоловіків – котрі чи то опікали, чи то самі вимагали опіки. І весь її екзистенційний арсенал, кілька гранул комбікорму в кишені, і, що найгірше, ці двоє, мабуть, мали стосовно неї свої далекосяжні плани. Прунський збуджено заговорив. Дабл -декер розтулив одне скептичне око. Алкоголь ще плескався в жилах Дабі, від чого власнику жил ставало Маркотно. Прунський говорив про інстинктивне життя, про інфу, що нав'язує непотрібні потреби і пустопорожні новини. Прунський захлинався від власних теорій проживання часу і сексу. Щузанна, слухаючи його, знову задумалась про межі розуму і божевілля. Пруня, а куди ми так довго їдемо? нарешті перебив Даблдекер. Рано ішов у сліпу атаку. Прунський зупинив хортус перед старими ворітьми, звареними зі ржавих залізних храм. На воротах було прибито трилистий знак радіаційної небезпеки. Їх стулки були скручені важким ланцюгом. Ворота були покликані не охороняти, а відлякувати своїм рахітичним кістяком. Однак Прунський проволтузився із ланцюгом безуспішно. По той бік сітки огорожі, що тягнулися за обрій, стовбурчилися бур'яни і якісь гіпертрофовані форми сільськогосподарських рослин. Радіаційну територію давно вже ніхто не охороняв. Вона охороняла сама себе. Прунський вирішив розв'язати проблему в'їзду як кіногерої. Під відчайдушні протести Дабі – та шус, Хортус протаранив ворота, втратив обидві передні фари і добряче зморщив носа. «Ласкаво просимо у патогенну зону!» Прунський заклацав зубами, витримуючи стилістику кіна. «Зараз будуть зловішні мертвяки, так?» – припустила шус. «Зловішні мертвяки – це ми з тобою» а Даблдекер – наш цар тьми. Прунський віджартовувався, а вести машину було дедалі важче. На розбитий старий асфальт повсюди вискакували рослини, що добряче били хорту з поребрах. Невідомо, скільки часу вони плазували напівзарослою дорогою, поки Прунський не почав опізнавати місцевість. Так-так. Із цієї зупинки його возили автобуси у найближче місто. А тут була межа між двома селами, на якій сходилися місцеві шибайголови із мотоциклетними ланцюгами. Ось водонапірна вежа, немов Волетенський і ржава граната. Коли Прунський упізнав руїни своєї школи, він ледь не втратив самоконтроль мала батьківщина лежала в нестерпній голизні та убогості, як загублена вставна щелепа. Пробитись до хати сільською вулиці не вдалося, проїзд загороджувала армія бур'янів з високим, товстим стовбуром і округлим широким листям. Вони нагадували соняшники із дрібними жовтими голівками,